Вы это все почувствуете. Кортеж машин рушив до Нікелевої жінки, що стояла поруч золотоверхі храмів. Маг вийшов з машини и подивився на пам'ятник. На його вустах блукала посмішка. Стой, ты нам очень нужна. Пока ты здесь, рядом с гнусной Лаврой, нас никто не победит. Идея возрождения единой родины не исчезнет из умов и сердец миллионов. Він послал могутній таемничий помечниці, повитряный поцелунок и сховался в салон. Машина рушила. Группа московских гостей на чолі з магом. І їхала в офіс Володимира Заброди. Їх чекав розкішний прийом, але мах затримався ненадовго. Він іначе свердлив його поглядом, пропікав, проникав у Заброду, як рентген. Не ходи сьогодні нікуда. Проведі своє сорокаліття в кругу сім'ї і друзей. Какая там сім'я? скептично мовив Володимир. Дочь неизвестно где жена лежит в больнице в прединфарктном состоянии. Но друзья есть. Вот и хорошо, мах поплескав его по плечу. А дочь твою мы знайдемо. Не переживай. Кортеж машин рушив до висотної сірої будівлі, да його чекав інший прийом. Англи Божі оздріли патріарха Василія, що уздовж Дніпра. Ангели прикинулися рибалками. Василій порівнявся з ними і привітався. «Боже, вам поможи!» – сказав тихо і вклонився. «Дякуємо! Боже, і вам допоможи!» «Ти ж великий улов! На вечерю вистачить!» «Зваримо юшки, приходь чоловіче добрий!» – відказали рибалки. «А вже ж, що повечеряємо разом!» – усміхнувся лагідно. «Я готуюсь до цієї вечері. Допоможіть тому, хто йде за мною!» Рибалки усміхнулися і розтанули в повітрі. Перетнули ріку і стали неподалік будинку – Піднялися до сьомого поверху, побачили в кімнаті схилену над столом хлопчачу постать. Тарас читав Давидові псалми. Патріарх піднявся стежкою на схил, а тоді під'їхав до високої сірої будівлі. Кортеж машин, що привіз сюди мага і його помічників, вишикувався в довгий ряд. Патріарха й цього разу не впустили до приймання. За високими подвійними дверима приймали мага. Минулого разу, коли патріарх просився на прийом, у державному кабінеті приймали гумориста, що теж за щось не любив Україну і щось їй не прощав. Патріарх залишив високу будівлю. Сумним поглядом вдивлявся в лиця киян. Як багато він хотів сказати тому, за кого так щиро молився щодня. Хто широко відкриває двері імперським паяцам, що кпинять з України, і так ні разу не захотів вислухати його. «То сліпі поводирі для сліпих», – зітхнув Василій і прискорив крок. Йшов до видобичів. Там його чекали молоді священники. Вони схвильовано зеркали на двері. Коли ж з'явиться його легка, якась, мов би, постать? Тебе зло не спіткає, і до намету твого удар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже щоб тебе охороняли на всіх дорогах твоїх. Книга псалмів Коли сонце обійшло півнеба і зупинилося над Лавською дзвіницею, Олену вдруге того дня викликали на побачення. Повернулася похмура і пригнічена. Знову набрала знайомий номер телефону. Її пальці дрібно тремтіли і були бліді й холодні, як умерця. Почула знайоме Алло і сказала безжурним голосом: Привіт, Тарасику, а тато й мама дома? Доброго вам дня. Ні, їх немає. Вони поїхали до діда і баби. От, шкода. зітхнула Олена. А що таке? Може, я допоможу?» «Та тут потрібна чоловіча сила. Я купила у своїх знайомих книжкові шафи. Треба перевезти. Проблема в тому, що вони живуть на дев'ятому поверсі, а ліфт ще не працює. Мій родич згодився перевезти, але йому треба, щоб хтось допоміг знести». Олена вмовкла. Чула, як у неї на скроні нервово б'ється жилка. «Я можу допомогти, але якщо це в мене забере небагато часу». «Ні, хвилин тридцять-сорок». «Та тобі ж, серденько, треба хоч трохи відпочити», – солодко виспівала Олена і полегшено зітхнула. Неподалік мого вікна стоять червоненькі жигулі. Там мій родич. Звати його Іван Іванович. Знайдеш сам. А я тим часом місце для шаф підготую. Тарас поклав слухавку і рушив до дверей, але перечепився капцем об килим і мало не впав. Зупинився і здивовано подивився собі під ноги. Повернувся до кімнати, помолився. Тричі перехрестився і вийшов. Олена стояла за шторою і дивилася на легку ходу вродливого юнака. Широкі плечі, тонка талія і високий ріст надавали його постаті елегантності і граційності. І цієї краси сьогодні не стане, подумала без найменших емоцій. Вона давно ішла до цього дня. Ще коли Марія носила його у своєму лоні, хтось, мовби би, диктував їй, що він не повинен народитися. А потім була-забула про його існування. Тепер він заважав за броді. Її сила, що спрацьовувала на відстані над Тарасом і Василем, влади не мала. Бачила, як хлопець відчинив дверця та сів, і машина рушила. Тарас байдужим поглядом дивився у вікно на міський шарварок. Минули дарницю і виїхали на широку трасу. Місто Гуло клекотіло. Люди поспішали з роботи додому. Воно нагадувало велетенський вулик із втомленими пчолами. Машина зупинилася на узбіччі дороги. Байдужим поглядом зверкнув на двох міліціонерів, що попросили підвести їх до Харківського шосе. Власник машини кивнув головою. Міліціонери впорхнули до салону і вмостилися на задньому сидінні. За вікном пролітали будинки, квартали. Тарас здивованим поглядом провів останній дім міста – ліс. «Куди ж ми їдемо?» Харківське шосе залишилося позаду. Повернувся до водія і побачив холодні очі, що незрушно дивились на дорогу. Міцно стиснуті губи, важке підборіддя. Лихий здогад вмить опік його. «Врай!» Хочу цінічне в себе за спиною. «Ти же готуєшся в семінарію. Вот тебе буде полезно перед вступлением там побивати». Голос мовби прибив його. Хотів різко повернутися на нього, але коло горла зблиснув ніж, а інший монотонний голос наказав. «Сіді, посмотри ще кілька хвилин на солнішко» людей, лес. Тарас циркнув на водія. Побачив ті ж тонкі, міцно стиснуті губи, холодні очі мацали дорогу. Один із міліціонерів поклав важку руку хлопцеві на плече і сказав: "Вот видиш, тебе твій бог не хоче допомогти. Извини, уйдеш без священника. «Не сможем тебе бят піть! Разі що спаєм, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть. Той, що сидів поруч, стримано засміявся, водій рухав тонкими губами. Тарас продовжував вишіптувати молитви. Машина їхала незнайомою трасою. По один її бік був ліс, по другий – крутий схил. І раптом із лісу вибіг заєць і кинувся під колеса. Стріла його тільця влучила як блискавка. Почувся сильний удар, скрипнули гальма, машина розвернулася і стала сунутися пагорбом. Водій панічно крутив кермо і хотів вирулювати на трасу. Тарас зорієнтувався миттєво. Рука з ножем зникла Машина повзла по схилу. Він натис на ручку дверцят і відчинив їх. Той, що сидів позад нього, хопив хлопця за футболку, але Тараса неначе вітром винесло з машини, а її понесло додолу. Чув хрускіт відчинених дверцят. Жигулі котилися, як іграшкові. Зробивши добрий десяток обертів, зупинилися колесами. Могутній вибух сколихнув навколишню тишу. Тарас побачив червоні язики полум'я, що вилетіли з-під капота і миттєво огорнули машину. Стояв в оціпанінні і дивився на клубки ядучого диму, що виповзали із салону. Запах горілого м'яса, волосся, Змішався із смородом тканини. Його знудило. Вечорова задуха не минала, А ним бив дрожь холод. Ішов обіч траси і вишиптував молитви. Нараз впливло блаженне, лагідне лице патріарха І його слова «Сьогоднішнього випробування не бійся». Воно для того, щоб ти ще більше утвердився у своїй вірі. Слава тобі, Господи, слава, проказав у голос, за випробування, за те, що не залишив мене на погибель і за те, що очистив це місто від кількох лиходіїв. Пішки йшов у напрямку Києва. Пролітали автобуси, машини. Ніхто не звертав уваги на високого юнака, що пішкував узбічям дороги. Лише два бандуристи, що сиділи під деревом, привітно усміхнулися до хлопця. Один перебирав струни бандури, а другий стиха співав. Голос мав барвистий, красивий. Той спів неначе вливався в груди, безбороно входив у серце. Слава Ісусу Христу, привітався до них Тарас. Навіки Богу слава. Чого пішкуєш, козаче? У нас кільки машин і автобусів їде, а ти своїми. Сідай коло нас, перепочинь. Тарас опустився поручних на траву. Своїми надійніше. Ти чогось, мов би, засмучений. Той, що перебирав струни, пильно подивився на хлопця. Та є чого, відказав Тарас. Щойно бачив, як загинули ті, що везли мене на погибель. То чого ж журися? Чи, може, шкодуєш їх? А вже ж, сумно зронив хлопець. Таке страждання в них почалося.